Ne legyenek túl nagy elvárásaid, figyelmeztette Kitty. Nekli jóval szerényebb otthon, mint Redcliffe Hall. Ígyekszem, ígérte James. A lány összevonta a szemöldökét. Bár nem csodálkoznék, ha a mi otthonunkat Redcliffe Hallnál lakályosabbnak találnád. Hát persze, bólintott James. Kétségem sincs afelől, hogy Netlit minden tekintetben szebbnek és jobbnak fogom találni, mint Redcliffe Holt. A báli szezon véget ért. Az előkészületek megkezdődtek, és a telbött testvérek végre valahára hazatérhettek. A Redcliffe család tökéletesen arányos, kényelmes kocsijában elmondhatatlanul kellemesebbnek bizonyult az utazás, mint amikor annak idején Londonba igyekeztek. Most a mezők, a fák és a sövények lágyan suhantak el mellettük. Redcliffe az út nagy részében a kocsi mellett lovagolt, de ezen a délutánon inkább beült a hölgyek mellé. Talán észrevette, hogy az otthonához közeledve kitti idegei szinte pattanásig feszülnek. A lány egész úton azon tűnődött, vajon a húgai megváltoztak emiatt távol voltak egymástól, és azt latolgatta, mi mindenről maradt le. Az is nyugtalanította, mit szólnak majd a húgai ahhoz, hogy ennyire megváltozott. Mert igenis megváltozott az utóbbi időben. Végre megszabadult a hatalmas adósságuk súlyától, ami eddig a bállát nyomta. Kitty számára szinte felfoghatatlan volt, milyen gyorsan megoldódott az adósság kérdése. Az eljegyzésük másnapjára Cliff váratlanul megjelent a Wimple Street-en, kezében egy kötelezvényel, amelyet a saját bankja állított ki. Ezek után Kittyvel együtt leültek a szalomban. Kitty megírta a levelet Mr. Anstinek és missze Inslinek, amelyben tájékoztatta őket, hogy a tartozásuk teljes összegét törleszti, majd csatolta a kötelezvényt, amelyre James szemrebben és nélkül ráírta a döbbenetesen nagy összeget, amit a lány kért. Pillanatokon belül el is készültek. Milyen súlyos dokumentumot rejt egy vékonyka boríték, gondolta Kitty. Erős késztetése támad, hogy felbontsa és újból átolvasson mindent, csak hogy egészen biztos legyen benne, hogy mindent elrendeztek. De végül visszafogta magát. Jamesre pillantott, hogy elmondja, milyen hihetetlen érzés megszabadulni a terhektől, de a következő pillanatban rádöbbent, hogy kettesben maradtak. Most először azóta, hogy egymásra találtak a gyertyafényes verandán. James pillantásából úgy vélte, hogy neki is éppen ez jár a fejében. – A nagy bizt biztos Fletchernél van? – súgta halkan James. – Igen. – Kittinek úgy tűnt, hogy a kettőjük közti távolság egészen apróra zsugorodott. – És Cecily még mindig alszik? – Igen. James lassan elmosolyodott. Mennem kell, mondta, de meg sem Az eljegyzésünknek hamarosan híre megy, óvatosnak kell lennünk. Ez nagyon unalmasan hangzik, jegyezte meg könnyedén Kitty és Jameshez hajolt. James felkacagott, majd megfogta a lány kezét, és gyengéden az ölébe vonta őt. Mielőtt az ajkuk összeért, vidám cinkos pillantást vetettek egymásra. Ezek után illetlenség ide-oda, vagy oda, jó időbe telt, mire James rászánta magát, hogy búcsút vegyen Kitti-től. Kitti a kocsiban boldogan emlékezett vissza erre a reggerre, de az ábrándozásból egyszer csak egy halk horkantár zökkentette ki. Cecily időközben elaludt, és a feje előre bukott. A kezében Lord Montagu jólevelét szorongatta, amelyet a fiatalember kisé, esetlenül jambikus pentameterben fogalmazott meg. Kitti a levére pillantott, és a homlokát ráncolta. Alaposan végig kellett gondolnia, mihez kezdjenek ezzel a különös románccal. Ez az intrikus arckifejezésed, jegyezte meg James, miben mesterkedsz? Nincs is intrikus arckifejezésem, húzta fel az orrát Kitty. James kétkedő pillantással méregette őt, Kitti pedig ártatlan arcot vágott. Komolyan azt hiszed, hogy folyton a cselszövésen jár az eszem? kérdezte angyali mosoljal. Igen, vágta rá James, de a hangjából kiérződött a szeretet. Már régóta tudom, hogy mindig mindenbe beleütött az orrad. Ritkán fordul elő, hogy az ember vőlegénye ilyesmivel tréfálkozik. Kitti azonban kénytelen volt beismerni, hogy James szavainak volt némi alapja. A mesterkedéseinek eredményét azonban senki nem vonhatta volna kétségbe. Természetesen nem lett volna ídomos önmagát az egekbe magasztalni, de Kitti megállapította, hogy igazán csodásan indította az ügyeit az elmúlt hónapokban. Nem csak az adósságaiktól szabadult meg, de olyan vőlegényre tett szert, akibe ezt, őszinte szívvel mondhatta, szerelmes volt. Mi más lenne ez, ha nem kiváló eredmény? Amint durvább terepre értek, a kocsi zögykölődni kezdett. Kitti az ablakon át, a jól ismert tájat figyelte. Nem sokára otthon vagyunk, kiáltotta izgatottan, és megragadta a húgatérdét. Cecili ébredj! A kocsi lelassított, majd jobbra egy hepehopás útra fordult, amelyet úgy ismert, mint a saját tenyerét. Nettli Katics lassúsággal sejlett fel a távolban. Kitti mohó tekintete nem győzött betelni a téglafalakra felkúszó borostyán, a kéményből felszálló füst és az ablakot beárnyékoló magnólia csodás látványával. Amint megpillantotta a hatalmas virágszírmokat a földön, bosszankodva gondolt bele, hogy idén elszalasztotta a magnólia virágzását. Kitti és Szeszéli alig várták, hogy megálljon a kocsi, és óri hölgyhöz méltatlan módon kapkodva mástak le róla. Kitti a házból örömkiáltásokat és lábdobogást hallott, minden bizonyal a hugaik is észrevették az érkező kocsit. Kitti egy pillanatra megtorpant és mélyen beszippantotta a friss levegőt, amelynek, megmert volna esküdni rá, még az íze is más volt. Tisztában volt vele, hogy még rengeteg tennivaló és megbeszélnivaló vár rájuk, de miután hónapokig kétségek között élt, mert nem tudhatta, beválnak-e a tervei, most hagyta, hogy átjárja őt a mélységes megkönnyebbülés. Végre valahára hazaértek. Igen, teljesítették a céljukat. Amikor aztán kicsapódott a bejárati ajtó és kiözönlettek a testvérei, kitti teljes bizonyossággal érezte, hogy abban a pillanatban pontosan ott van, ahol lennie kell.